Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Doncs eh, ja tornem a estar aquí, esperem que, que de veritat la, la canalla que ens estigui escoltant hagi, hagi disfrutat d'aquesta cançó, hagi ballat una miqueta i doncs eh, afrontarem la segona part del Praça de Nou parlant eh, fins a les 9 del vespre de l'actualitat del, del món casteller i ara, així com a curiositat, estava ara repassant l'actualitat eh, mirant ara per internet aviam què trobem i... Una altra vegada, que no, que no ve el i surt una notícia del, del el el Museu, Museu Casteller.. Eh, sí, sí. sí. Una agència, és una notícia que surt a la, a la Vanguardia, de l'Agència Catalana de Notícies, i posa l'àmbit del barri antic de Valls, on es construirà el futur Museu Casteller serà enderrocat a finals d'any. Ostres, això ja va en sèrio, no? Sí, sí. Doncs pues ja podem preparar merchandising, camisa, <t 'ha> això perquè tinguin allà, ja ens ho demanaran, suposo. Bueno, posa... No, posa... Perquè, perquè el que ens van demanar fa 14 anys o 15, suposo que ja bueno, no en tenen. Igual, bueno, la, la camisa que ens hi vam enviar per... I l'adreça. Per, la, per la Candela, igual igual encara la tenen. Sí, no? i l'adreça, i, i... sembla que no hi, no hi havia ni, ni correu electrònic, llavors hi havia fax a, a, a Castellers. <t 'ha> doncs eh, la notícia... De l'Agència Catalana de Notícies diu que l'àmbit del barri antic de Valls, on es, on es construirà el Museu Casteller, s'enderrocarà fins als dananys. la Junta de Govern de l'Ajuntament de Valls ha aprovat el projecte d'enderroc de les 22 finques deshabitades entre solars i mobles molt deteriorats del carrer Espardanyers, afectades pel projecte, que està pressupostat en 434.800 euros. L'enderroc serà complex en ser una zona de difícil accés, que requerirà de molt treball manual. Enganxat aquest àmbit, s'hi troba la plaça de l'Oli, on en algunes cases velles amenacen perill de despreniment. En aquest cas, l'Ajuntament vol conservar aquesta plaça porxada de totes totes. I si els propietaris se'n desentenen, no descarten brancar se en una promoció pública. I Després, per tant... Eh, eh, amb... la pau, per voluntat dels veïns, per sí, sí. al Museu Castellet. Doncs eh, continua això dient eh, la notícia, diu que abans d'acabar l'any eh, Valls t'haurà fet dos passos més per tirar endavant el Museu Casteller de Catalunya. D'una banda, varis arquitectes, no és que siguin diversos mm, arquitectes, és, és el nom del gabinet ah, de eh, eh? que lidera l'arquitecte Danifreixas, <coughs> que és el mateix arquitecte que se li va adjudicar l'últim... L'últim projecte, aquell que, no, que s'havia de fer un edifici nou a les afores de Valls, que aquest es va desestimar, doncs es veu que, bueno, per compensar o no sé com sigui, doncs, eh, aquest mateix eh, estudi d'arquitectura serà el que farà a terme <coughs> Ai, perdó. Aquest, eh, aquest projecte. Eh, doncs parla que eh, ja, ja s'haurà dissenyat abans de final d'any el, el projecte museogràfic, i també a finals d'any s'hauran tirat a terra tots els cimobres que deixaran espai lliure per aixecar excavar el museu. Per tant, eh, esperem que, que dintre de de poc, de poc temps sigui, sigui realitat al museu. A aquest, a aquest museu. <coughs> Ai, que, que, que ja va ser una hora també, eh? Sí, sí, unidor. <laughs> sí. Més que res sobretot eh, després de, de la temporada que portem eh aquest any, entre totes les colles, igual dintre de, de poc eh, necessit, necessiten més espai per... Com a mínim, malçada pels castells. Bé, doncs, eh, fet aquest, eh, aquesta notícia, doncs, eh, entrarem a comentar l'actualitat la, del, mm -hmm. del món casteller comentant diades i, que la, la més destacada del, del cap de setmana ha estat la, la, el divendres, 11 de novembre, a Vilafranca, on se celebrava la, la diada de, de Tots Sants, on els castellers de Vilafranca van eh, triomfar d'una banda perquè van descarregar un segon castell de Déu en una mateixa temporada, cosa que no havia fet mai ningú fins ara, però no van, no van assolir el, el 4 de Déu amb Folra i Manilles. Una... Tot i que... Van anotar-se, deien, deien les cròniques, el primer intent oficial 4 de 4 a 10 de, de la història. Van sonar gralles, van arribar a col·locar fins al pis de Setens, però després el castell es van sorrar. I a més... Però ho a la crònica, no, però ho deia a Vilafranca, perquè jo t'ho que jo he vist altres intents de 4 a 10, eh? i intents oficials. Eh? Intents oficials, eh? que són ingralles. Jo és el que... Sí, eh, el, intents el que oficials, eh. Doncs... Eh, en, en aquesta, a més, cal destacar... Quan, quan, quan ho intentava altres vegades era també oficial, el que passa que no arribava enlloc. Com, ja, bueno, com ara, ja, inclús jo crec que, que ha caigut molt d'hora, però bueno. Doncs que bueno, les, altres, les altres vegades que s'havia portat aquest Castell a plaça no havien arribat a Sona gralla perquè el castell s'havia enfonsat o s'havia xuclat pel mig sí, eh, abans. Sí, ara s'havia de cinquens. Mm -hmm. S'havia de quins, quan <coughs> els agradava baixar cap a baix. Mm. Doncs eh, aquesta leiglenya que deien dels castellers de Vilafranca Eh, també és l'única llenya d'aquesta colla en tota la temporada, a la que han, han aixecat eh, més de 50 castells de nou pisos i 23, crec, superiors al 4 a 9 amb folre. Sí, és sí, David, una... no, no, no, la veritat és que és un, una, un any espectacular mm. per, per Vilafranca. Mira, Vilafranca porta, de games extres, porta 4 a a 8 en aquesta temporada, eh? 4 a a 8, 4 torres de 9 amb manilles, 5 piles de 8 amb manilles, <coughs> un 5 de 9 amb folre, un 4 de folre i agulles, 3 4 de nou amb folre i, agulla, de amb folre i agulles, 2 4 de 9 nets, 2 3 de 10 amb folre i mm. No està mal. No, no, no, la veritat és una, una temporada espectacular. I jo suposo que aquest 5 de 9, que aquesta ara per tots sants, uh -huh. és per dir que són la colla que més porta a descarregar, perquè com ja li va treure El record. els rècords de, de la mateixa temporada, les joves xiques de Tarragona, tenien sí. que fer un perquè, clar, és l'única colla que sí, sí. d'Arcadencem 11, Castell 5 de 9, 11, uh -huh. 5 de 9. Em porta 11 games extres, 21 games extres aquest any, la... Uh -huh castellers de Vilafranca, que no està mal. Sí, això, és, sí. que la, la, això no ho ha fet ningú, això és segur. Sí, sí, també ho has escoltat dia a la transmissió televisiva del, del Pep Rivas que de tot els, en tota la història eh, hi ha hagut de 200, crec que eren 278 castells de gama extra entre totes les colles i els castells de Vilafranca portaven 170, d'aquests 200. Sí, naturalment... I la, segü, I la següent colla, que van, també van preguntar... I la següent quans porta? 42. I la següent colla, naturalment... <coughs> És eh, la vella. La vella d'Avalls, seguida, jo suposo, de la jove per la temporada, per l'Anj i... El que comentaves... Valadica, o... El 3 de 10 l'ha descarregat dos de vegades, però hi ha una altra colla que ja l'ha descarregat dos vegades, també. O sigui, hi ha una colla que no, no, no és la primera colla que descarrega dos castells. de 3, O sí sigui, dos 3 de 10... Però, el que sí que sí, és la la temporada. Temporada. a la mateixa temporada. Sí, el però... uh -huh. que comentaves, el 5 de 9, l'amic el... castellístic que sempre o sigui, present... La base d'Avalls és impressionant. Eh... 5 de nou dels de vers 11. 11, 11 són. Minyons 10, colla havia 8, joves 9 i jova de Tarragona 5. Sí. Clar, ah, el 5 és una que porta aquest any. Aquest any. aquest any ha fet 4, un va fer no, per no. tancar ah. la temporada passada i aquest any no ha fet 4. Correcte. Quan el la <coughs> la també ja sigut d'enen 3. Eren 3, exacte. Sí, correcte. Sí, correcte. Doncs, eh, anem a repassar els resultats d'aquesta actuació. Els castells de Vilafranca, com deien, van començar amb el 5 de 9 que van descarregar després de no portar-les aquest castell eh, durant dos anys. Del 5 de 9, sí. Del 5 de 9, sí. Després eh, van descarregar el 3 de 10 en folre i manilles, en tercera ronda van fer aquest intent de 4 de 10 en folre i manilles i en la ronda de millora, de repetició, per una, una viada de 4 colles que no hi havia ton de repetició, sinó una ronda de millora, Bueno, van acabar millora. amb el 4-9 en fort. Bé, una ronda per, fer, per descarregar tres castells. De castells. I després van acabar descarregant el Pilar de Vuit en fort rei eh, La colla d'aquesta actuació que podem dir que va sortir més contenta van ser els Borinots, els castellers de Sants, que per primera vegada a la seva història descarregaven la tripleta màgica, descarregant eh, també per primera vegada eh, dos castells de, de, nou. de nou a la mateixa actuació, eh, que va ser, van començar... Uh, tranquil·litzant ànims amb el 5 de 8, que és un castell que tenen molt, molt per la mà. Sí, I després... a, més a més venien d'unes diades amb alguna garrotada de 3 de 9, i, i realment no, no ho estaven passant gens bé aquesta temporada. Mm. Doncs van, van reixir, van... de fet va ser l'única colla que no va tenir cap gent en aquesta, en aquesta diada. En segona ronda van descarregar el 3 de 9 en folre, i van acabar en tercera ronda amb el 4 de 9 en folre, i a la ronda de Pilas van descarregar un magnífic Pilar de 7 en Forra. Benidot, una molt bona actuació per part de Sants. Mm. Per la seva banda, la colla Xiquets de Tarragona, que portava el repte de convertir-se en una en una altra colla de gamma extra, eh, no va no els hi va sortir aquest intent de 5 de 9 en Forra per part dues ocasions. Bueno, Pen... no, ja l'han intentat, ja l'any passat a concurs, l han intentat varias vegades i mm -hmm no el tenen molt, molt a la mà. Mm, a clarament. diferència de l'altra colla de Tarragona, que és la jove, que sí que el tenen. Sí, sí. sí que és de Tarragona, no tenen També és molt a un, la és mà. un tema curiós que comentaven a la transmissió televisiva, que quan una colla arriba al punt de d'arribar a la gama extra, doncs les colles del sud o de la zona tradicional de Tarragona opten pel 5 de 9, i les colles de, de, de Vilafranca cap amunt eh, opten per la torre 9 no, amb manilles. Sí. Home, entenc que és la complexitat, també, de posar-li manillas. Uh -huh. Vull dir, el 5 de 9 potser sí que, si no, si no, has posat, si no saps posat manillas, evidentment, eh, t'ha de ser més fàcil. Bueno... Uh -huh. També uh -huh. el 5 de 9, l'encaix del 5, de 5 de 9, el 4, tampoc ha de ser fàcil. I tampoc tindria, tindria que tindrem molts problemes amb aquest 5 de 9 quan, quan ha tirat el 9 de 8 uh -huh. sense cap problema. si o sigui, tronc té i gent té preparada uh -huh. per tirar el son del 5 de 9. Uh -huh. Doncs el, que dèiem, els xiquets de Tarragona matalass van obrir plaça bueno, van obrir l'actuació amb el 3 de nou enforra que aquesta temporada ja emporten uns quants eh, i després van, van assolir van intentar el, el repte en, el segona, en la segona ronda del 5 de nou enforra que, que va fer llenya i després eh, doncs, eh, tot i això hi havia molta gent a plaça que ja pensava que fins aquír arriba l'actuació en, la, en la tercera ronda van tornar a intentar aquest 5 de nou que no Crec que el segon es va quedar encara més curt que el primer. Sí, sí. I van, van acabar l'actuació la, amb el 2 de 8 en forra i un pilar a 5. I per la seva banda, els capgrossos de Mataró, que tenien com a objectiu també d'escarregar la, la tripleta, van començar amb el 4 a 9, que van descarregar. Després el 3 de 9 en forra, en segona ronda, els hi va quedar com a carregat. I, i doncs eh, sembla que vam els hi va eh, suposar un contratemps de, de baixes, perquè en, el, en tercera ronda van descarregar el 7 de 7. Sí, ja eh, no acaba d'aixecar-se no acaba gros de Mataró aquesta temporada, i ja és la segona vegada que té un castell de nou, passen a, a tirar un castell de 7. Sí, sí, igual que els hi va passar a Girona. A Girona van acabar també amb un, amb un 5 de 7, mm. i aquesta vegada amb un 7 de 7. Mm. Sí, sí, allà comentaven que, que no era digna d'una plaça com la plaça de la Vila que va una actuació amb un castell de set. Però el, el MIA Castellví, que el van entrevistar a la tele, va dir es que en el moment, en, si, si tu dius en el moment que em toca tirar el castell, ara mateix amb els castells que porto només, no, només puc fer aquest castell per tant... Eh... Sí, el millor que teníem en aquest moment sí. era el de cent de Sí, sí, deien, deien si podien haver fet la torre de 8 en forra, o... és que ara, en el moment que, de tirar el castell que em tocava, només podia ser el, aquest castell. Per tant, mm, jo penso que cada colla tira en el moment que cal tirar el, el millor que té. Sí, això és una filosofia que tenen totes, el que que és molt fàcil des de la barriera molt molts toros i molt fàcil criticar aquest mm. set de cent, no? mm Criticar-ho, no, és un comentari, naturalment, no? O sigui, igual que també pots comentar jo, per exemple, per part de Vilafranca, a Toro Pasado, no? Mm. Crec que el, si haguessin canviat el 3 pel 4, el 4 de 10 hauria arribat una mica més lluny, no? El 3 de 10 els va, els va castigar molt, mm. encara que el van descarregar, van patir van, moltíssim, van, van patir molt més que amb l'altre 10. I se'ls hi va anar de mides... Uh -huh. I vam patir bastant més que els en Fèlix. Jo el que, no em, te... el que em va sorprendre, si més no, el 4 de la 9, la tercera ronda. Vull dir... Sí, em va sorprendre molt. Jo em pensava que aniria dir... a segona ronda, o sigui, pensava que era 5 de no, 9. No, no, no, dic que el 4 de 9 em folra ah. la tercera ronda, que no fos un camp extra. Vull dir que... Ah, no, no naturalment, 4. després de la nyenya. Imagino o sigui... que tocar de tenir alguns tocats. Havíem tirat sí. el 3 de 10, no anàvem a tirar el 3 de 9, no? O sigui... No, podien haver fet... Eh, un... La torre de nou tampoc, o sigui, és que per tindre la torre, mm. la torre de nou, com en aquest cas, sí, que sí, maestres, necessiten els, mm. els titulars, o sigui... Sí, sí. Sí, sí, I si sí, no, no els tens? Vèiem que podien haver tirat el 4 de nou amb l'agulla, però van reservar tots els pilaners per, per la ronda de pilars. Mm. Sí, si sí, han tirat el 4 de nou, naturalment, és perquè és el màxim que tenien perquè Vilafranca sí, sí. sí que té... O sigui, més normal és que hagués intentat una altra cop al 4 a 10, mm. eh, i no suposo no, que van no, ja, decidir... No hi hauria tocats van decidir tirar 4 a 9 per sortir de, de, de tots els anys no? pues amb alegria, festa i, mm -hmm. i petxoca. El que comentaves de Capgrossos, aquest any de 3 a 9 amb folre, dos descarregats i quatre només carregats. Quatre mm -hmm. llenyes amb el 3 a 9 amb folre després de carregar-lo, evidentment són, són moltes. Sí, és que... Bé, bueno, però això passa, no? A vegades si sí, t'entrevessa una mica, encara que el tingui, em sembla que el tingui, mira, nosaltres, amb el 4 a 7, no? Podem mirant amb un mirall i amb diferent, amb diferent nivell. Uh -huh. Sí, i sí, tant. Però a vegades passa, no? Que no, no acabes de canviar la peça que correspon i, i intentes sempre fer-ho el millor possible. Uh -huh. Molt bé, doncs eh, si comentem la resta d'actuacions que hi ha hagut aquest cap de setmana, dissabte hi havia la vigília de la Diada dels Castellers de Terrassa, comento aquesta actuació perquè... Els castellers de Santa Coloma, com que els anem comentant últimament, que tenen el, el, el nivell... Eh, Se'ls ha marxat molta gent a la, a la nova colla de, de la ciutat, doncs eh, van fer només pilars, però bueno, van sortir, van, fer, van estar allà fent pinya i fent, i fent pilars. En aquesta mateixa diada, els castellers de Sarniola van fer 3 de 7, 4 de 7, 4 de 6 amb agulla i pilar de 5, i els castellers de Terrassa, el 4 de 7 amb agulla, 5 de 7 i 7 de 7. Després, una cosa curiosa que volia comentar també de la vigília de la viada dels castellers de Cornellà, on van actuar els castellers de Cornellà i els, eh, els carallots de Sant Vicenç dels Sors, que va, va ser una dillada que va acabar amb un castell de Germanó, que normalment acostuma a ser un 3 o un 4, si compte, però és que el va fer amb agulles. Sí. Sí. <laughs> Perquè potser, bueno, 4 són 2 i 2, va haver una regla que va tenir que ser homista o, o un Cornellà tenia una regla més, pot doncs. ser... Mm -hmm. I, doncs, eh, això seria el, el mes assecat del dissabte, i diumenge, la diada més destacada va ser la, la 34ena diada dels castellers de Terrassa, on els eh, de la camisa blau turquesa van aconseguir eh, carregar el 3 de vuit després de, de moltes temporades sense poder-ho fer, en segona ronda, després d'haver descarregat en primera el 4 de vuit. Van acabar amb un 5 de 7 i dos piles de 5. En aquesta mateixa diada, els saballuts van eh, descarregar el 3 i el 4 de 8 i la torre de 7 després d'un intent desmuntat. I els bordegassos de Vilanova, tampoc va, els hi va sortir el 4 de 8, van fer dos intents desmuntats i el van acompanyar amb un 5 de 7 i un 4 de 7 amb agulla. Bueno, unes un, bones diades de Castelleta 8, uh -huh. igual que la de Vilarrodona. És el que, el que anem a comentar ara, les dues colles bellenques que van... Eh, han, han, han el, el, com, com el peu el... de l'accelerador... Últimament, eh, no, no, van a costumant això, no, deixen tot el gas... Estan a... fent molt bé les coses la vella, que no que no es piquen ni... O sigui, no n'hi no, ha sortit ni la vena la vena de, de, de lluitar per Vilarrodona. Eh? Uh -huh. Això, abans, no passava. Això uh ja -huh. no és no, ara... no el que era. <laughs> doncs ara es veu que... Deixen tot el, tot el gas a, a l'actuació de Santa Úrsula i després ja a l'actuació de Vila Rodona el que fan és sortir, eh, fem els, fem tres castells i ens en tornem cap a casa. Doncs en aquesta actuació la vella va descarregar el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 3 de 8 i van fer un pilar de 6 i, des, i després van acabar amb pilar de 5 i quatre pilars de 4. I per la seva banda la colla joves, xiquets de baix, va descarregar el 4 de 8, en segona ronda van només carregar el 3 de 8 i després el 5 de 7 van, van tancar. No, aquesta resultat no, no parla de, de pilars. No, ja dic, o sigui, déu-n'hi-do, d'una setmana a l'altra com canvien aquestes, aquestes colles, no? I Vilarrodona <coughs> és casa seva, eh? que no és no és com aquesta setmana que veig per fora, o sigui... Mm -hmm. Però bueno, és Vilarrodona i i segur que han fet festa grossa, perquè és el final de temporada, d'ells. Sí, sí, aquestes colles pràcticament ja han tancat temporada, tot i que la vella eh, actua aquest cap de setmana a Manresa, el... repassant ja l'agenda d'actuacions aquest dissabte i a la fira d'espectacles de tradicional a Manresa, i actuaran eh, la colla vella, acompanyada de Minyons de Terrassa i Tirallongues de Manresa. A les 6 de la tarda, uns Minyons que... És és la, la colla que té ara mateix el, el, seva diada, el llistó més alt perquè, perquè té la, la seva diada final, a final de mes. Dos o tres setmanes. Mm. El diumenge tenim Diada Castellera a, a Barcelona, a la Festa Major del Clot, al Camp de l'Arpa, on actuaran els castellers de Barcelona, els castellers de Sabadell i els castellers de Terrassa. Tenim eh, aquí, a, aquí a prop la 22a Diada dels Xics de Granollers, on actuaran acompanyats de Minyors de Terrassa i Castellers de la Vila de Gràcia, a les 12 a la plaça Porxada, Altafulla i a la Festa Major, Diada de Sant Martí, eh, Festa Major d'Altafulla, on actuaran Castellers d'Altafulla, Chicots de Vilafranca i Xiquets de Tarragona. També tenim a Barcelona la Diada de la Colla Jove de Barcelona, on actuaran acompanyats de la Jove de l'Hospitalet. També a prop d'aquí tenim la Diada dels Castellers de Caldes, amb l'actuació de Castellers de Caldes, Matussens, Matussers de Munins de Rei, Minyons de l'Arbós i Xerrics d'Olot, una actuació que es farà a la plaça de l'Església, en lloc de, de la plaça del, del Lleó, allà a Caldes. També tenim la diada de tardor dels Castellers de Poblessec a Barcelona, és una tercera actuació a, a Barcelona aquest, de, aquest diumenge, on actuaran els Castellers del Poblessec, acompanyats de Castellers de la Sagrada Família i Castellers d'Esplugues. També els eh, diades de final de temporada dels, eh, dels castellers de Sant Cugat, dels gauzacs, que actuaran amb els castellers de Badalona i Sagals d'Osona, a les 12 a la plaça Octavià. Tenim la diada de Sant Martí a Manresa, on actuaran Nyeros de la Plana, Salats de Súria i Tirallongues de Manresa. La vintena diada dels castellers d'Esparreguera, on actuaran la colla local acompanyada de castellers de Solsona. L'actuació, anem nosaltres, festa major de Sant Martí de Tous, amb l'actuació de Castellers de Mollet i Moixiganguès d'Igualada. Diada de Sant Martí a Cerdanyola del Vallès, actuaran Angelets del Vallespí, Castellers de Sant Feliu, Colla Jove, Xiquets de Vilafranca i Castellers de Cerdanyola. També tenim diada de final de temporada a Figueres, amb l'actuació de les colles Castellers de Cornellà, Castellers de Rubí i Colla Castellera de Figueres. I una altra colla que té la seva diada... A veure, després de, de com els estan últimament, són els capgrossos de Mataró, que celebren la diada que té per nom Mariona Galindo, la, el nom de la seva, seva malograda castellera, i actuaran a la plaça Santa Anna a les 12, acompanyats de Castellers de Lleida i Castellers de Sants. Bueno, na, <coughs> li queda la seva diada, que poso's a veure com responen. Però bueno, si és una diada, també igual encara en com a festa, això, i tampoc eh, bueno, ells donen més empenta a tots sants que no passava la seva dia. A tres anys han tirat que tots s'entendiran castell de nou i a la seva dia han tirat castell de vuit. O sí, sigui, no no és la més important pel cabros de Mataró, o si sigui, tampoc. Ens apantem perquè la setmana que ve no, no diguem, no no no facilitem una bona crònica d'ells. Ara m'acaba d'arribar un missatge, que suposo que serà del Pedro, perquè no, tinc, no el tinc el telèfon memoritzat, ah. i jo m'agradaria dir-li al Pedro, que ens està escoltant, que jo sóc seguidor i simpatitzant de la Vella, no m'agrada gens ni Vilafranca ni altres colles, però he de reconèixer que, que aquesta temporada Vilafranca eh, va amb, amb una apixonadora molt gran i, i una trituradora que va arrossegant, passa per sobre de quatre vol. i eh, la, la colla del costat d'allà de Valls... Eh, pues ha tirat també bons castells i a i a santa Úrsula vols pues, van tindre que callar i, i i aplaudir la seva crònica no llavors això també és de de ser bon casteller no seguir a tres colles i i veure que hi ha de colles que fan la feina ben feta per part de la vella dir que naturalment veig que estan fent les coses bé mm -hmm. perquè a Vilarodona no han cremat tot tot tota la llenya o sí sigui, tot el que li quedava sí mm han -hmm. o sigui, preferit ser conservadors i tenen un cap de colla que està fent bona feina, que està treballant molt bé, i suposo que ja està mirant de cara a l'any que ve. Si no, no... Sí, sí. Si no, a Vilarrodona hagués tret totes les cartes. O sigui, va, ja, ja ha sortit bé, perquè ha sortit amb tres castells mm. de, de vuit, i amb el Pilar de sis, però... Jo no sé per què tenia el presentiment de que a Vilarrodona, doncs, pues, igual farien alguna bogeria, no? Com veia que és, i no, no. Realment, en defensa seva, ve que, fan, que estan fent les coses molt bé, no? Mm. Molt bé. Eh, tens alguna cosa sí. d'internet? Eh? Bé, bueno, eh, cap comentari. Avui la gent avui no... Està, la gent avui, la, avui està molt més nerviosa la gent. El que passa és que sí que, mm, revisant el nostre amic, l'Àlex, de Castellística, amb unes dades, ens no està fent una tall ja de resum de tota la temporada, mm -hmm. unes dades interessants, si més no. <laughs> Localitats amb més castells de nou de l'any 2013, primera Tarragona amb 33 amb Castells a 9, eh? Tarragona amb 33, Vilafranca amb 31, Baix 22, Barcelona 19, Reus 14, Ar Arbós i Catllà amb 9 i Torre d'Embarra amb 8. Bueno, això, norma, aquests números són normals, perquè a Vilafranca només hi ha Vilafranca, ah. que hi ha castells <laughs> de, castell de nou. I a Tarragona hi ha dues. I a Tarragona hi ha dues, que aquesta temporada estan fent una feina molt bé. No? Molt bona, bueno, jo crec que està parlant de castells de nou en la ah. plaça. No ha no, no fet per les colles de... No, no, de l'any 2013. De l'any 2013, evidentment. Sí, Localitats sí, amb castell més temporades. castells de nou. Evidentment, clar, si Tarragona té dues colles que fan castells de nou, a les viades que ells fan, ja a casa seu, ja sumen molts més castells, evidentment. Sí, sí, a més, eh, tenen també la Diada de... La primera dia de, de les festes de Santa Tecla que, que van a les colles de Valls i van, a, i van als castells de Vilafranca. Per això, per això. Eh, a Reus aquesta també hi ha hagut castells de nou perquè han tingut la diada del Mercadal. Mm, per això n'hi ha 14, mm. més el seu, evidentment. Mm. També comenta que el sostre no trencat el sostre no trencat són els 12 castells de gamma extra més 10 nets de l'any 2002. No sé ben bé això... 12 castells de gamma a ale. De gama, més 10, més nets. O sigui, de superiors a gama, a 10 i castells nets. Bueno, el 2012, que realment va ser un concurs, va ser any de concurs, sí, <coughs> i va ser un any també molt bo <coughs> a nivell de castells. Sí, sí. I també, com a comentar, per últim, <coughs> uh, aquest any... Uh, castells de nou o superiors, vers 53 castells, Jova Tarragona 36, Colla veia 33, Valls 23 i Minyons 14 ah. i després ja capgrossos, de etc. Vale, és que estic aquí veient gesticular el francès que ens està fent senyals de que s'ha acabat el temps, que, acaba. que està molt bé tot aquests castells que estem comentant, però que ja no tenim més temps i per tant eh, només ens queda... Tos doncs que desitjar-vos una bona setmana i en tornem a retrobar el proper dilluns aquí al Plaça 9. Doncs fins, eh, fins llavors, fins eh, passeu una bona setmana. Adéu. Adéu. Plaça de nou.